Uraren kalitatea hobetu biologikoa bultzatuz. Ego bi bagaren sindikatak bere ura eta bioprograman sartu du laborantza biologikoaren bultzatzea. Pestizida eta onkailuen mugatzeko asmoarekin biologikoa eko estera lagunduko ditu sindikatuaren lujaldeko mila bosteun laborariak. Jean-Michel Galan, sindikatuko presidenta. Sen, gure sindikata, Ego bi sindikata, lan egiten du Ego bi baiaren uraren kalitatearen gain. Eta badakigu denek, laborantxa biologikoak gutiago kotsatzen duela hura, espaitu pozoinik baliatzen, espaitu unkailurik baliatzen, eta beraz, importantaz itzaikun, hemen ikusi somat importanta den laborantxa, eta askuntza, hara e, lan moldeori, Sakaraztea laboralietan gehiago bat ira direnak Ego bi ibagaren lujaldean kasik bosteun mila litro eko estendira esne biologikoan eko estpen osuaren euniko irua bakarik. Alta, galdera ainitz gehiago bada dirudienez urte bukaerara ez dira edisten esne biologikoa transformatzen duten gaznategiak bimilatama bost garen urtean laureun mila litro eskash izan dituzte Peo agur gasnategiaren zuzendariak aitortzen du biologikora pasatzea zeila dela. Bai kompplitua da eh, indag bat da, lan egiteko molde aldaketa sakon bat izaitena alda etxalde batean. menan egia da ere algusia egiten dugula eh, laguntzeko, konbertsio horiek egiten, bereziki bada periodo bat bi urte irauten dituena nun laborariak behar duen ekoiztu bere esnea laboralitza biologikoan balitz bezala eta periodo hortan bereziki ziki bure presiua dugu finantza mailan ere egiten entuen indarrak ahalbe zain fite valorizatuak eta kompensatuak izan diten. Filip Frasu bastidako ardi esne ekoizlea da, biologikora pasada, oraino konbertsio faseanda baina ezta da mutzen berautuaz. Moi, je regrette rien. Il y a desformations, il, il y a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour travailler correctement et, et, et en vivre. C'est une agricultura interesante, oi. Agur gartan tegiak adibidez gaur egun biltzen duen esneko purua zazpi aldiz biderkatu beharko luke galdera haxitzeko.